É, lá uma... Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amos despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia, minte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul. Și măgarul cunoaște iesilea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine, amin. Domnul nostru, ne plecăm înaintea Ta și vrem să Te recunoaștem ca Domn atotputernic și suveran peste viețile noastre, peste biserica Ta și vrem ca și astăzi, prin cuvântul adevărului Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt să cercetezi, să atingi, să mustri, să încurajezi sufletele noastre, lasă ca adevărul Tău predicat să ne motiveze la sfințenie, la ascultare, la supunere, lasă ca să deschidă ochii celor care sunt în întuneric, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze acele inimi care stau departe de Tine și care nu Te cunosc. Îți mulțumim că vei face lucrul acesta și îți mulțumim că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru lăudat și binecuvântat să fii. Amin. Luați loc! Vă spuneam data trecută, acum două săptămâni când am început seria de mesaje din cartea Profetului Isaia că e foarte important să înțelegem ce înseamnă profeția și spuneam că profeția înseamnă să vorbești din partea lui Dumnezeu, să fii reprezentantul lui Dumnezeu, purtătorul de cuvânt a lui Dumnezeu și ceea ce face Isaia aici în cartea sa, nu este decât să vorbească în numele lui Dumnezeu unui popor răzvrătit, unui popor care stătea departe de Dumnezeu. Am stabilit de asemenea din cuvântul lui Dumnezeu că profeția nu înseamnă ceva, neapărat ceva cu privire la viitor ci se poate referi chiar și la trecut și la prezent starea despre care prorocul Isaia vorbește aici la început de capitol și de carte este starea prezentă a poporului lui Dumnezeu din vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia și ceilalți împărați. Am stabilit de asemenea că deși a fost scris acum 2700 de ani, această carte este relevantă, este actuală pentru noi. De ce? Pentru că ea tratează un lucru foarte major, semnificativ, și anume relația omului cu Dumnezeu, care nu s-a schimbat de acum 2700 de ani. Da, omul a inventat diverse lucruri de atunci, tehnologia, societatea poate este diferită, dar în esență omul este la fel. Omul are aceleași nevoi, ca și acum 2700 de ani. Și nevoia cea mai mare a omului, pe care Isaia o spune încă de la început, este nevoia de pocăință. Și te întreb, dar de ce să mă pocăiesc? Ce înseamnă asta să mă pocăiesc? El dă și răspunsul. De ce omul are nevoie de pocăință? În primul rând am spus data trecută pentru că omul nu și îndeplinește scopul pentru care Dumnezeu l-a creat, și anume să-L glorifice pe El și să se bucure în El pentru totdeauna. Și în al doilea rând, starea asta deplorabilă de păcat în care omul se află, are ca vină păcatul omului. Omul nu este, dacă vreți, nu trebuie scuzat pentru starea în el este păcătos Și astăzi vreau să răspund la o întrebare major De la care pleacă vestirea Evangheliei Pentru oricine Ce este păcatul? Ce este păcatul? Printre altele am spus data trecută că păcatul nu înseamnă să faci lucruri rele Păcatul înseamnă să ai o atitudine greșită față de Dumnezeu care este creatorul tău de aici pornește totul. Nu faptul că ai șterpelit ceva de la serviciu, da, și l ai un păcat, dar ai făcut lucrul ăsta pentru că n-ai privit înspre Dumnezeu, pentru că n-ai fost conștient că fapta ta îl dezonorează pe Dumnezeu, că îl necinstește pe Dumnezeu. De aici a pornit totul. Și fiecare păcat, fiecare nelegiuire pleacă de la atitudinea noastră greșită față de Dumnezeu. Și în ce constă această atitudine nepotrivită? În primul rând am spus data trecută că păcatul înseamnă răzvrătire, rebeliune, răscoală împotriva lui Dumnezeu și împotriva rânduielilor pe care El le-a stabilit în creație. Spune Dumnezeu aici, am crescut și am hrănit niște copii și cei care sunteți păriți știți ce înseamnă asta? Să renunți la multe lucruri pentru a-ți crește copiii. Da, să te lași pe tine, timpul tău, liniștea ta, totul să-l pentru creșterea lor și pentru educația lor. Și la sfârșit, când au ajuns major să spună, Tată, cine ești? Ce ai făcut tu pentru mine? Nici nu vreau să știu de tine. Nu mă mai cheamă măcar ca tine, vreau să-mi schimb numele. Vreau să uit de tine. Asta este atitudinea omului față de Dumnezeu. Domnul ne hrănește, ne dă tot ceea ce avem nevoie și la sfârșit întrebăm, cine e Dumnezeu? cine e Dumnezeu? Al doilea lucru asupra căruia vreau să insist mai mult astăzi ce înseamnă păcatul, o altă semnificație a păcatului este neștiința. Neștiința sau necunoașterea lui Dumnezeu. Boul, spune Isaici, își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște ieslea stăpânului, dar poporul meu, spune el, nu mă cunoaște. Israel, cel pe care eu l-am ales, l-am scos din țara Egiptului, l-am purtat prin pustie timp de 40 de ani, nu vrea să-i aminte la cuvintele mele. Erau mulți profeți în vremea lui Isaia și a lui Ieremia care ziceau pace, pace, totul este bine și astfel de oameni mincinoși profeți falși du duceau poporul într-o stare de rătăcire acest popor care se întreba și spunea lui Isaia, da, de, de ce vorbești tu despre toate lucrurile astea despre păcat, despre răzvărătire care-i problema, totul este bine în poporul lui Dumnezeu, e vreo, e vreo problemă, toate lucrurile sunt așa cum le-am moștenit de la părinții noștri de ce vrei tu să strici liniștea care între noi Dar lucrul acesta îl făceau din neștiință. Și voi, cei care poate ați venit prima dată sau pentru a doua oară aici, spuneți, dar noi știm altceva despre creștinism, că există acea zicală, crede și nu cerceta. Și cei care merg la biserică sunt oameni înguști, retrograzi, rămași în urmă. Dragii mei, vreau să vă spun că nu este adevăr. Nu este adevăr. Avem aici doctori în în biologie Eu am fost redactor 5 ani de zile La o revistă de știință Nu suntem oameni deloc retrograzi Cunoaștem foarte bine Ce înseamnă știința Ne preocupă lucrul acesta. Dar știm în același timp Că dincolo de această cunoaștere științifică Cunoașterea lui Dumnezeu E mult mai importantă. Dacă intre pe oameni pe stradă Și sunt foarte curios La acest recensământ Cât se vor declara atei Cred că procentul a crescut undeva, poate pe la 10%, așa aproximez eu. 10% cred că din populația României se declară fără credință, fără Dumnezeu. Și dacă îi întrebi de ce nu crezi în Dumnezeu? care e problemă? Ce mai mult o să-ți răspundă, domnule, eu sunt un om deschis la noutate. Creștinii sunt foarte învechiți. Ei cred într-o carte care a fost scrisă acum 2000 de ani, ei cred că dacă se închină cuiva unei ființe superioare, lucrul ăsta le face bine. Eu nu cred asta. Eu privesc la toate descoperirile omului și mă bucur de ele, de tehnologie. Și nu cred că are vreun sens să merg la biserică, nu cred că are vreun sens să mă duc să mă închin unei ființe superioare. Nu simt asta, nu are sens, nu-i vădrostul. Cei care fac asta sunt neștiutori asta v-ar spune. Cineva de la serviciu m-a întrebat odată: "Auzem ideea, nu înțeleg de ce sau cum împaci tu faptul că ești un redactor la o revistă de știință cu propovăduirea a cuvântului lui Dumnezeu. Omul era necredincios. Și a zis, Dragul meu, vreau să spun următoarele. Tu ceea ce omul astăzi a descoperit, toată tehnologia de care tu te bucuri și omul era obsedat de gadgeturi, de telefoane, de tot ce îți apărea nou pe piață, toate astea au fost inventate pentru că Dumnezeu a dat înțelepciune și inteligență omului ca să le descopere. Inclusiv, Biblia spune lucrul acesta, că în vremea din urmă, cunoștința va crește. Faptul că tu te bucuri de toate astea vine de la Dumnezeu, așa că eu nu pot să spun omul este... Independent de Dumnezeu, poate să gândească, poate să raționeze, poate să inventeze fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea pot să împac foarte bine știința și credința. A apărut în România de câțiva ani o mișcare se numește Asociația, Asociația Secular-Umanistă. Și mai vedeți pe la televizor atunci când apare în discuție problema Catedralei Întâririi Neamului. Sunt cei mai fervență, opozanții a acestei idei. Pe de de-o parte, poate au dreptate, dar altceva vreau să subliniez. Ei spun așa: Noi credem că prin gândire liberă, prin știință, prin deschidere la tot ce este nou, toate problemele omenirii, asta vă citesc de pe site-ul lor, n-am inventat eu, toate problemele omenirii se pot rezolva. Oare așa să fie? Trămoșul lor, Voltaire, unul dintre cei mai mari necredincioși, a spus, peste 100 de ani nu va mai exista creștinism. Biblia va fi o carte uitată, aruncată la gunoi. Și ironia pe care Dumnezeu, Dumnezeu e foarte ironic când vrea să fie, ironia că chiar în casa lui, peste 100 de ani, exista o societate care răspundea Biblie. Dragii mei, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu puteți călca în picioare pe Dumnezeu. Nu puteți să spuneți că sunteți inteligenți dacă Dumnezeu vă spune că nu știți nimic. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu sunt cei mai înțelepți oameni. Pentru că lumea în înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Înțelegeți asta? Nu suntem aici pentru că suntem retrograzi, pentru că suntem departe de mersul societății, ci suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a deschis mintea și inima să-L cunoaștem. Ăsta este adevărul Nu suntem mai puțini inteligenți decât cei care apar la televiziune Și vă țin lecții de ateism Sau de darvinism Sau de evoluționism Nu Dumnezeu a găsit cu cale Ca să mântuiască lumea Prin nebunia propovăduirii crucii Și grecii de atunci cei care erau contemporani cu Pavel au zis, dar cum putem să fim noi mântuiți printr-un om care a fost răstignit pe cruce? Asta e un criminal. Crucea n-are nimic interesant în ea. Filozofia asta înseamnă dragoste de înțelepciune și ea vine de la greci. Și au zis, nu găsim nimic interesant în chestia asta. Cum ne spui tu că noi putem fi mântuiți printr-un răstignit, printr-un crucificat? Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a găsit cu cale să-i mântuiască pe oameni prin propovăduirea Evangheliei Harului și prin crucea Lui Hristos, despre care astăzi ne vom aduce din nou aminte. Lumea în înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. De-a lungul timpului, oamenii au încercat prin tot felul de metode și căi făcute de ei să ajungă la cunoașterea Lui Dumnezeu, prin înțelepciunea lor și știți care a fost de fiecare dată rezultatul, au ieșuat, au ieșuat. Ori de câte ori vrei să ajungi la Dumnezeu prin propria înțelepciune, nu faci decât să repezi și au făcut și alții înainte de tine. Nu există decât o singură cale, iar calea aceasta este Hristos. El este calea, adevărul și viața, nu o cale, ci singura cale, nu te amăgii să crezi alte povești care ți le toarnă unii și alții. Cuvântul lui Dumnezeu a rămas veșnic în picioare. Niciodată Dumnezeu nu s-a contrazis pe sine. Faptul că îl țin astăzi în mână, după ce 50 de ani în România s-au ars Biblii și s-a interzis în România să existe Biblii, da? Oamenii au făcut închisoarea pentru că au deținut Biblii. Tatăl meu și-a și -a ascuns Bibliile și cărțile în podul castei, ca să nu-i fie luate simplu fapt că astăzi țin Biblia aceasta în mână, e o dovadă că Dumnezeu e suveran și că El își duce întotdeauna cuvântul și promisiunile la îndeplinire. De aceea, dacă El îți spune că singura cale spre mântuire este Hristos, nu te-a să crezi altceva. Nu te amăgi să crezi că faptele tale bune, religiozitatea ta te va mântui. Nimic altceva decât Hristos. Scopul Predicării. Și scopul pentru care vă vorbesc astăzi este ca să cunoașteți adevărul lui Dumnezeu. Asta îi spune Dumnezeu Domnului Iisus lui Pavel. Te-am scos din mijlocul poporului acesta, din mijlocul israeliților, ca să te trimit și să deschizi oamenilor ochii să vadă adevărul lui Dumnezeu și să vină de sub puterea satanei, din întuneric, să vină la lumină. În ziua judecății, toți cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar și-au împietrit inima, și-au întors spatele, așa cum a spus Domnul Isus: voi nu vreți să vină la lui. și asta este, nu vrea să vină la Hristos. Vor avea în acest cuvânt un martor care îi va acuza și le va spune într-o zi de duminică ai auzit cuvântul lui Dumnezeu A auzit că trebuie să te pocăiești A auzit că trebuie să renunți la viața ta de păcat și ai continuat și ai întors spatele lui Dumnezeu considerând că ești prea inteligent să faci asta doar oamenii proști doar oamenii închiși la minte se pocăiesc De asemenea, păcatul nu înseamnă doar neștiință, așa cum am spus, sau necunoașterea lui Dumnezeu, ci înseamnă și nebunie. Păcatul face pe om nebun și nu nebun din ala de la spitalul nou. ci nebun din acesta care neagă adevărurile esențiale ale lui Dumnezeu. Și anume, nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Psalmul 14.1, n-am spus-o de la mine, cuvântul lui Dumnezeu o spune. Nebunul spune în inima lui, nu este Dumnezeu. Și starea lui de nebunie nu e una nedinovată, ci una foarte vinovată. De ce? Pentru că el, deși se află într-o stare tristă, este mai degrabă preocupat să zică, așa cum spuneau cei din Israel, totul merge bine. Se uită la viața lui și spune, de ce să schimb ceva în ea? De ce să las pe Dumnezeu? să transforme viața. Totul merge perfect. Asta e nebunia lui. Și v-ați gândit vreodată, cei care ați citit acest pasaj de mai multe ori, de ce Dumnezeu compară situația poporului său cu un bou și cu un măgar. Cei care ați crescut la țară știți că boul și măgarul sunt printre cele mai îndărătnice animale. Foarte greu reușesc să-i de pe drumul lor. Am încercat asta cu un măgar și e aproape imposibil. Dacă nu ești stăpânul lui, nu reușești să-l faci să meargă încotro vrei tu. El are direcția lui. El merge pe drumul lui, nu-l interesează. Vede doar atât. La fel este și omul fără Dumnezeu. Este nebun. Dumnezeu îi spune, omule, mergi în pierzare și tu? Mergi înainte. Mergi înainte. Spui, nu există Dumnezeu, nu mă interesează. Dar chiar și aceste animale știu când stăpânul lor le vorbește. Au un instinct. Știu când stăpânul lor le vorbește. În firea lor înțeleg că stăpânul lor le spune ceva. Un străin într-adevăr la un străin la vocea unui străin nu reacționează, dar atunci când stăpânul se apropie de ele, ele recunosc vocea stăpânului. Și ascultă-ne, omul, din păcate, nu face asta. Mai e ceva. Nebunia asta a omului de a-l nega pe Dumnezeu duce la o pervertire a vieții lui. La o anormalitate, dacă vreți. Ce vreau să spun prin asta? Noi am fost creați ca să fim stăpâni peste tot ceea ce Dumnezeu a făcut. Asta îi spune Dumnezeu lui Adam. Să stăpânească peste viețuitoare, peste tot ceea ce l a creat. Din păcate, astăzi, omul nu este stăpân. Și asta prin păcatul lui. Dar pe de altă parte, comparându-ne cu un bou și cu un măgar, dacă vreți, așa cum ne compară cuvântul lui Dumnezeu, ei și urmează instinctul lor de conservare, nu-i așa? Când este foame, unui astfel de animal, se apropie de ele și mănâncă. El mănâncă, și urmează instinctul lui natural. Se apropie de ceea ce știe că îi dă hrană. Însă omul nu face la fel. În trei lucruri, în trei domenii foarte interesante. În primul rând, deși Dumnezeu ne-a creat cu o conștiință, care ne spune că există o ființă superioară. Există un Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Mulți dintre noi își petrec toată viața, sper că nu dintre cei de aici, dar dintre oameni în general, își petrec toată viața să încerce să-și demonstreze lor înșiși și altora că nu există Dumnezeu. Vedeți, există acest sentiment natural pe care ți-l dă conștiința că există un Dumnezeu, că există o ființă superioară care a făcut toate lucrurile. Și dacă n-ai avea acest sentiment, n-ai luptea împotriva lui. nu e așa? Și totuși oamenii, mai puțin înțelepți decât un bou și decât un măgar, luptă împotriva acestui sentiment și spun Nu există Dumnezeu. De asemenea, spune Ecclesiastul Eclesiastul că Dumnezeu ne-a creat cu gândul veșniciei noi adică avem sentimentul că nu totul se sfârșește la moarte și iarăși atâți alții se amăgesc și vor se amăgească și pe alții spunându-le o, oh, dar nu există nimic asta e invenția creștinilor asta e o prostie bobească. totul se sfârșește aici nu suntem decât materie și atât Trăiește ți viața. aici e raiul, aici e iadul bucură-te de moment care Diem. Și totuși, acel sentiment că nu ai fost făcut pentru aici, doar pentru aici, rămâne. cât ai vrea să-L înăbuși, oricât ai vrea să te lupți împotriva Lui, El rămâne acolo. Și asta înseamnă pervertire. Asta înseamnă normalitate. Să lupți împotriva acestor principii pe care Dumnezeu le-a pus în tine. De asemenea, Păcatul mai înseamnă pervertire Pentru că Atunci când omului Îi prezinte Evanghelia Și vrei să îl ajut să înțeleagă Că starea lui e una deplorabilă De plâns În mod instinctual El o respinge În mod natural El o respinge Asta ne spune Domnul Isus în Ioan 3 cu 19 Și judecata Stă în faptul că odată venit în lumina în lume, adică Domnul Iisus Hristos, oamenii ce au făcut? Au iubit lumina? Au zis, da, da, suntem în întuneric, vrem să ieșim la lumină, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu. Ce spune aici? Că oamenii au iubit mai mult întunericul. Pentru că faptele lor erau rele. Unui animal când este flământ și te duci să dai să mănânce, nu-și întoarce capul. Nu spune, mâncarea asta nu e pentru mine. Eu vreau ceva mai deosebit. Dar unui om când te duci să-i spui despre mântuire, despre salvarea sufletului, el îi spune, prietene, calmează-te, lasă o încet. Nu cred că mă interesează subiectul. Și totuși viața lui este una ratată, distrusă. Și tu vrei să-i arăți drumul spre lumină, spre Dumnezeu și el spune, nu, mulțumesc, n-am nevoie. Iată pervertirea. Iată faptul că am coborât dincolo sau sub nivelul unor animale, care și înțeleg menirea lor, scopul lor. Omul nu și-l mai înțelege. Am spus că păcatul ne face neștiutori și vreau, pe scurt, în final, să amintesc trei lucruri în care păcatul îl orbește pe om. Trei aspecte din viața lui. În primul rând, așa cum spuneam la început, un om fără Dumnezeu, un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu știe scopul existenței sale, nu știe pentru ce trăiește. Și vei spune, ei, asta e exagerat. Oh, da, poate că mulți știu pentru ce trăiesc, dar scopul lor nu coincide cu scopul lui Dumnezeu. Asta e lucrul pe care vreau să-l subliniez. Astăzi stăim într-o societate postmodernă, nu e așa, în care oamenii spun totul este relativ. Nu există valori absolute binele este ceea ce tu crezi că e bine pentru tine, nu e așa? Eu așa am înțeles postmodernismul, poate voi, voi l-ați înțeles altfel, dar cu cei cu care am vorbit, asta spun. Da, postmodernismul înseamnă fiecare are valorile lui. Nu te bagi în viața mea, nu mă bag în viața ta. Asta e bine pentru mine, nu consider că e bine și pentru tine, așa că tu nu poți să-mi spui ce e bine. Nu există un bine absolut. Însă Domnul Iisus spune un lucru foarte clar. Atunci când Tânărul bogat, despre care amintea fratele Valeriu mai devreme, a venit la Domnul Isus și l-a numit bun. Domnul Isus i-a spus ceva absolut. Există un singur, un singur cineva, o singură persoană care se poate numi bun și acela este Dumnezeu. Asta este un adevăr absolut. Dacă Dumnezeu este bun și dacă El este drept, atunci cuvântul său are valoare absolută. Nu e relativ ce scrie aici, nu înseamnă că dacă vrem îl credem, dacă nu vrem nu îl credem. Dacă Dumnezeu este valoarea absolută, ființa absolută în univers, cuvântul său are valoarea absolută. De aceea, postmodernismul este doar o minciună. Omul nu-și cunoaște scopul și anume, așa cum spuneam la început, l-am întrebat pe Filip astea, vreau să-l testez, are șase ani și jumătate. Filip, pentru ce crezi că ne-a creat Dumnezeu? Am fost uimit să-mi răspundă ca să ne închinăm Lui. Nu l-am învățat asta. Poate auziți din vreo predică, din vreo discuție. Dar, dragii mei, dacă înțelegem ceea ce și un copil de șase ani și jumătate a înțeles, și anume că suntem creați ca să ne închinăm Lui Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu, suntem cu un pas înainte. Am cunoscut mult despre Dumnezeu. Atunci însă când credem că trăim ca să ne simțim bine, când considerăm că am mâncat, a, mânca, a bea și a te distra, sunt scopurile cele mai importante din viață, mai ales când ești tânăr. Vreau să spun că ești pe un drum greșit. Și toate acestea nu te vor satisface, nu te vor împlini niciodată. E ca un drog, ai primit puțin, vrei și mai mult. Mai multă distracție și mai multă. Și la sfârșit nu vrei să fii singur, dar când ajungi singur, simți așa un mare gol în tine și zici Chiar m-a împlinit chestia asta? Chiar m-a satisfăcut? Nu, și nu o să te împlinească niciodată până nu ești copil al lui Dumnezeu, până viața ta nu se schimbă, până nu-L cunoști pe Dumnezeu, ca pe Creatorul și Mântuitorul tău. În al doilea rând, oamenii sunt neștiutori în privința dependenței lor de Dumnezeu. Boul și măgarul știu că dacă Stăpânul nu le dă să mănânce, e mor de foame. Și asta nu pentru că au studiat undeva, nu pentru că au făcut ceva cursuri speciale de, de nutriție și de relaționare, ci știu că dacă nu mănânci, nu mai poți să lucrezi, ei nu ești în stare. Adică instinctul lor le spune că ei sunt dependenți de stăpânul lor, de ieslea stăpânul lor, de paiele, de fânul pe care el... Le aduce acolo ca să îi hrănească. Însă omul spune, o, dar eu pot să trăiesc fără Dumnezeu? Uite-te că mâncarea pe care mi-o produc, mi-o produc singur. N-am nevoie de Dumnezeu. Oare? Oare? Iată, o vreme ca aceasta. Și încă două, trei zile de viscol și de nămeți, să vedeți cum toți românii o să, chiar ieri am văzut, disperați să cumpere de mâncare. Nu mai știau ce să facă la, la supermarket. Câteva, o săptămână, două de, de vremerea și să vedeți cum oamenii încep să strige către Dumnezeu, Doamne, oprește viscolul că murim de fame. Dar când toate merg bine, spunem, o, dar cine-i Dumnezeu? Dar ce nevoie avem noi de Dumnezeu? Noi ne controlăm chiar și putem să dăm norii la o parte, dacă sunt prea mulți, să avem mecanisme ca să îi alungăm de deasupra orașului. Oare așa să fie? Dumnezeu în secundă asta, dacă și-ar lua mâna de pe noi, toți am murit. Virusii aceea pe care nu-i vedem, dar doar îi simțim sau le simțim efectele, nu pot fi controlați de nimeni. Un virus din acela poate distruge o populație enormă în doar câteva zile. Da? Viața ta și viața mea e în mâna lui Dumnezeu. Tu nu recunoști aceasta. Neștiința ta din mintea ta îți spune că tu ai viața în mână și faci ce vrei cu ea. Nu, nu faci ce vrei cu ea. Domnul îți controlează viața și îți conduce viața. Când El hotărăște, până aici s-a încheiat. Dragul meu, dacă un bău și un măgar știe că e dependent de stăpânul său, tu de ce crezi că te descurci și fără Dumnezeu? De ce crezi că viața ta este la dispoziția ta și faci ce vrei cu ea? Te înșeli, amarnic dacă crezi asta. În al treilea rând, Oamenii nu cunosc minunăția resurselor lui Dumnezeu. Nu doar că nu cunosc că sunt dependenți de El, dar nu cunosc cât de bun, bun și bogat în îndurare e Dumnezeu. Boul și măgarul știu că mâncarea pe care le o dă e întotdeauna bună, nu e așa? E întotdeauna gustoasă. Și asta nu pentru că iarăși au studiat, ci pentru că au gustat și au văzut. Asta înseamnă experiență. Însă omul n-a gustat. Gustați și vedeți, spune Psalmistul, ce bun este Domnul. Gustați-l, apropiați-vă de el. Și el se va apropia de -ne. Iată ce este păcatul. Rebeliune, neștiință, nebunie, pervertirea adevărului lui Dumnezeu. Oare vei continua în această stare? Îți place să trăiești fără Dumnezeu? Ai înțeles că nu ești prea inteligent dacă spui că nu există Dumnezeu și dacă negi adevărul cuvântului său, nu ești deloc inteligent și nici înțelept. Însă Dumnezeu, pentru toată această situație deplorabilă a omului, a găsit o cale de mântuire, de salvare, de scoatere, de subrobia aceasta a păcatului. Și care este această cale? Am mint ideea. Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu continua viața în rebeliune față de Dumnezeu, în neascultare, nesupunere. Supuneți viața Lui Dumnezeu, lasă ca El să fie cu adevărat Domnul și Dumnezeul tău Lucrul ăsta e foarte important Dacă n-ai găsit scopul și sensul vieții tale până acum El vrea să-ți-l dea, să-ți-l arate El spune Domnul Iisus Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați Și eu vă voi da o dihnă. Viețile multor oameni, din cauza neștiinței lor A rebeliunilor, sunt nefericite, sunt trudite, împovărate, de păcat dar El spune, vino ca să-ți dau odihnă, vino ca să-ți dau odihnă, vino ca să fii hrănit, vino ca viața ta să aibă în sfârșit un rost și un sens. Dacă boul și măgarul vine, tu de ce te împotrivești lui Dumnezeu? Dacă boul și măgarul își cunosc stăpânul, tu de ce spui că n-ai stăpân și că nu trebuie să te, supuni, să te supui stăpânului tău? Cel ce vine și se supune va gusta din dulceața bunătății lui Dumnezeu. Însă, cel care se opune și se opune, în general oamenii se opune Evanghelie, așa cum a spus mai devreme. Tendința lor naturală este să spună n-am nevoie. Într-o zi va gusta din mânia și judecata lui Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să cerceteze inima ta, să nu mai continui calea pe care te afli, să te supui lui Dumnezeu să se recunoști neștiința, necunoașterea, rebeliunea și să lași ca El să-ți conducă viața ta pentru totdeauna. Amin.